Hiru kanporak eta fase izanen dira, urtagilaren bi untan, eta amaseian, kanporak eta horien irabazleak, bi geren mailarat sartuko dira, eta urtagilaren ogoita bi hasiko dira ondotik saikapenak, januela landabur eskupilotako buruak eman dauzkiguse eta sunak. Chapelgo Politak iruris hori zen dira bigstanda Luis Sanchez Ebatite de Caso Martinez Mendiz hori zen dira bigo gichandute amaitu ospital Robert Obernak hori zen dira benan be mailakoek ite den alde Francisco Chapeldoña denak izaiten den aldea partitzen direnguzieak eta denez jiten dugu inhala xantza gehienak Jokalarien artean hor izanen da batik uh, dukazu, bere zazpi garen uh, xapelaren bila joanen da, eta horrengo antulaketaz zerdion galdegin dugu. Gazte batzuk uh, xartzen dira xapelketa honetan, uh, bergiro pastu direnak uh, berezkoen mailan, Ina, Reki, Antion uh, eta Andoni, no. lehen zat, dut haientzat zat, izanengo da parada on ongi figuratzeko buruz burukan, eta gero, ala, uh, Denak baute bere esantza txapelduna izaiteko, formula untan baira bizpairu partidak diokatzeko, hori ere gauza da, ezta baira multzuko partidak, ongi da egitmo ahatzeko, beraz ongi da. Finalerdiako txailaren azken asteburuan buruan dira eta finalak martxoko lehen aste